wa qad yuqal Allahu hi rabbun smatada wa tawaghalat bihi ma taunihi nakratan amaluhu liljazwi wal majruwi kita hulul pada bumi berjarahan. Nah, di sini Cara kita nak jawab kenapa nah, ini. yaitu nak tasebik kan kalian pemahat atau lahul wujud walqidam. Nah, Kalau itu sierra munggu, bahwa dibun jadi apa al jadi apa? ada itulah cara kita betul masalah mahum dia kata wa qad yuqalu dan terkadang dikatakan Boleh kata tablih dan sungguh dikatakan al-zahir yan zahi di dalam dunia tinya mariq itu dah Zahir bagi aku, air bagi cara, Ataupun Az-zahiru indi Yang Zahir di sisi aku Yang Zahir di sisi aku Ialah Iqrabu wadibun Maknanya Iqrabu qawlihi Iqrabu Perkataan Muhammad SAW Kata wadibun tu Era dia ni jadi mau bertajar pun, hatinya jadi bagi akut itu. Tak kalau era jadi mau bertajar, ha, jadi mesti lah jalek pengheda nak jadi mau bertajar. Kenal izin makrifah. Kalau izin nak kiro tak boleh. Mereka ada jarak-jaraknya. Ha, kalau begitu di sini Wajibun itu ha, Bila kita nak kata jadi Muktadah, manakah Perkara yang harus Dia panggil mutawir Lalu katanya Wasawara Anwar isi nak bayar ni Soalnya Allah yang tahu so, ah, Wajibun erak Jadi mutadah, segera Wajibun isi nakirah Mana mutawir dia Perkara yang nak mengharuskan tu lalu jawab kata wa dawa ghalibtida abi hatta oh, masukuh mukabbad dan harutkan membulatkan bua mubtada dengannya dan harus menjadikan bua mubtada dengannya dengan wajibun makna annahu tadajan ka'adanya ka'ada wajibun tu natirat nah ha? itu ka Ha, keadaan wajibum itu izin nakiroh, ha, maka apa yang membolehkan dia jadi mukaddam tu waswogo hmm. berkitaahih amaluhin atau tak ingin waswogo, memboleh mengharuskan dia jadi mukaddam tu boleh beramal nyonya wajibum, maksudnya tauladhulah begitu, ha, beramal nyata wajibum Tiljah wihwal maghribi, kan dia beramal pada jam maghrib mana? Lahu, tawadibul ha, lahu, alahu dia panggil makmur dia, amalan dia dia panggil dia tu jadi amin, dia yang beramal pada lahu jadi mata bagi dia tepat. jadi kaku dia. maka bermula yang wajib baginya ada. Ha, Tuhak dalam Al-Qiyah kata Allah Rauh batun isim Khairun lah Jadi rauh batun isim makirah Jadi nabekadah tak apa Kerana khairi itu bertakluk dia Maknanya khairi jahmat jiru itu makmul dia Dia beramal pada jahmat jiru Itu membolehkan dia Jadi muktadah sekalipun dia isim makirah Tuhak namunnya tu Ah kita kena jibat muktadah khobah Ha, kalau kita nak pergi ini Kita nak pergi dalam Al-Hubbar Al-Muqtada Wal-Khabar nah, Di Ah ha, Kemudian Beramah Nawaadihun -um fizaru wal-maduri Iaitu beramah pada lahu ha, Untuk tahu apalah -apa, Kalau itu Wadihun -um muqtada Al-Hududu Itu khabar Tak payah ha, Susah tertik Jadi ha, dia Kalau dia itu Wal wujudu Tahu wajibu muqtada ha, Wujudu ni Walma ba'dahu dan barang Yang kemudiannya sama daripada Al wujud Al qidam wal qidam Wal wujudu dan walma ba'dahu Jadi khabar ha, Khabar wajibu muqtada Haa Tidak tak ada payah kita wa, Khabar mucadda, mucadda, mucadda, mucadda, lah. wajibu muqtada selalu Kena ada asa lepih Ataupun target bila kita nak tutup menda coba, dia cuma tutup letak dulu, coba di dia. Nahu coba? Maka se Allah-Allahnya mukmin, se allahnya al-mukmin, rahimahillah taala. Kata se ha, ta Allah muzammak at-tawbiq. Al-wadibul mutaqdimi suruh. Kata se Allah muzammak. Bermula perkara sifat yang wajib Perkara yang wajib Yang tertuluh oleh sebutnya Al-Wajib tu Haa Nah pak kata mana dulu sebut, Kita boleh sebut Kita selesai pada jauh Pak, maka, pak dah kata Haa kita main tengok jauh lepas Ah. anu di pada kata fakullu man kulli fajar simukollatlah dekat matahari menuju maitu fakullu man kulli fajar wa jabban alayhi ayya arifa ma qad wajaba lillahi wahd ah tu ambil matahari di mukollatlah dekat waktu koru mulut mati di tepi akun li bajar awjaba maka tiat ya orang yang dipaksakan pada syarat yang penyawar yang kalah itu wajib alaihi wajiblah atas dia penyawar yang kalah wajib oleh yang arifa ma qad wajaba wajib oleh tahu kenal dan tahu ia ada barang fitah yang hukumnya wajib ia bagi Allah yang arifa ma qad wajaba alamat tapi lebih mak yakru adallī ay ya'rifa mā qad māthumādh la tibt ilā al tawaqqat wajib kita kena kenah kan wajaba barang ya wajib ya barang lillah ah bah wajib bagi allah gapo barang wajib bagi allah kana yang qabadi fulahu wujūd ah asu asal itu termasuk dalam sarah tu seolah-olah di sini kita kata al wajibul mutaqaddimu dhikruhu bermula barang yang wajib yang terdahulu oleh dunyo. Ha, yang wajib yang terdahulu oleh terdahulu di mana? Hmm. Ah, ha, pada kata pertama qulu man kulifa jar wa alaihi ay ya'rifana Barang yang wajib bagi Allah yang kena kita tahu itu apa dia? Huwal <tuh> wujud. Ah, ha, iyalah. Sifat wujud al Allah Taala, Wa ma'utifa Alayhi Dan barah Yang di atas Al-Dohnya Al-Dohnya Al-Dohnya Alayhi alal wujud Barah di atas ke atas wujud Siapa ni lah? Walukidamu Semua tu maktub Yang di atas ke atas wujud Wujud punya maktub Nah, itulah tipah hak wajib bagi Allah Wujud, fidas, mushalat, kuah Ini kan tadi tadi Raka, tu okay. Hak kita demakruf, maka hujit kata tipah yang dua puluh Haa, tu ria Tipah dua puluh tu Kalau begitu Wa ma'na ya, klik umi Dan bermula maknum Tak ada dua pulak tu, tu, tu wa ma'na kaunih ta'ala wajib al dan bermula makna keadaannya Allah taala itu yang mesti ada apa makna ha, kita makhluk ni yang harus ada kita makhluk ni jadi zal yang harus ada sebab tu harus tiado ha, kita ni ada kita ni yang harus bukan wajib tak kala ada tu harus Nah, lawan ada kesiada amat nah, harus juga siadonya adapun adda Allah taala wajib tak kala ada Allah tu wajib lawan dia ni siada lawan wajib mustahil nah, tak lupa nah ada kita yang harus tak ada kita pun yang harus itu nah, baik kata lima ada lima tak ada adapun ada Allah wajib ada nah, be ada wajib tu tak ada Dia tu mustahil Haa, siapa kata harus ada, harus tak ada, kita lakar, kupur lah. Haa, boleh jadi ada tu, haa, boleh jadi, tak ada, kupur lah. Kalau sampai kepegailah tu, haa, kalau kita tidak ada, tak usi lagi, baru untuk tanul, ngaji, tak apalah, haa. Nah, haa, kalau jadi kepegailah, habis tu, tak lah. Haa, tu dia. Tuhat doh tapi boleh jadi tak dak. Bermakna kemana ada tuhat teruk. Itu wajib, itu kufur mesti gitu. Tanggal iman kalau kita ada iman dia jatuh. Tubuhlah iman kita. Ha jatulah iman dia kalau ada jatuh agama. Ada Apa makna keadaan Allah yang wajib ada? Maknanya ialah hati kubah, makna mustada. Ialah انه bahawa tuan dia panggil bau miru, cantak nerajak, tanak rajak, juga rajak ke Allah, tak ada. Anahu bahasanya, la yajudu alaihi al-adami, tidak haru atasnya. Dengan makna mustahil lah. Kanaki la yajudu alaihi al-ayat tahilu alaihi, kita pakai Allah. Jaga yajudu ni, dia minta dengan Allah, dia minta adil dengan si yajudhu fihi, yajudhu lahu data sini ibarat yajudhu ala apa ni? makna kata la yajudh, kira-kira makna yastahilu anahu la yajudhu alaih aila anahu yastahilu alaihin ala makna. tu makna makna keadaan Allah yang wajib ada yang mesti ada tu maknanya takharuh yani atas ni yang mustahil, tersegah atas ada Allah, uleh tiada. Tak kalau Tak kalau kalah Tak kalah Tak kalah Dia panggil Maka tidak terima Ia akan Tiada Atau Allah Tak terima Tak terima Ada kita Ada kita ni Cuma pun Sekarang kita bersifat Dengan wujud ni Kita, ni. kita bersifat Dengan adal Tapi Ada kita ni Terima Tak ada Tak mustahil Terima Kalau kata Beri pun Tak boleh ada ni beli pun enggak ada dah. Leku mustahik eh, beli pun dua belawan ni ni tak diterima. Ada kita ni terima ke enggak. mesti remol lah ibarat di. Nah, ada kita ni terima ke enggak tak. tu banyak ada kita ni yang harus. Adapun ada pun, adal Allah Taala tak terima ia ke enggak. Apa beza antara dua wajib Itu hmm, bagi yang wajib ya kan dia. Wajib -kha. Bicara wajib asyaf, bicara wajib asyaf, wajib asyaf ni lain. Nombak lain ni, Ba'usul Bekoh. Ni kita ada kira Ba'usuluddin. Itu tidak harus dengan makna mustahil di sini. Anahu la yajudhu, kita kata si'ai. Anahu yata'ilu alaihi ta'alal adhani, itu makna wajib asyaf, wajib asyaf. Allah yang mesti ada dengan mana mutahiyatannya tertegoh, atanya uli tiada. Tak kalau tak harus ada, tak haruf tiada. Kalau Yakub Balu nya maka tidak limo dia. Kalah atau pernah kudian membok. Kalau Yakub Balu aylah Yakub Balu wujudu kudian membok. Maka tak limo wujud Allah tak lima, aja ada mah anak kudian membok tak terima tu la azalan la zaidah ya, tauhid bagi la ilah ya, wali tak terima pada azali pada dia kala ha, ah tak terima azalan pada dia kala wala abadan dan tak terima pada celah-mula-mula dia kala ni pilih hak lepas mari dah ah hak lama-lama dengan biasa ni pilik kat lepas Nah, jadi tiga zaman dalam sebuah nanti zaman kelup ni Ada nanti zaman marid, zaman hak, zaman istiqbal Masa telah lalu, masa sekarang, masa akan datang Kalau begitu hak telah lalu tu Hak telah lalu tu, pilih pada telah lalu kalau panggil, Dia panggil sedia kala Sedia kala, ingat dapat punah lorak tu Dia buat dia, ambil sing, dia kena kala Tak kata sedia kala, kala dannya kena dia tu hindik dekat calo dah. Calo dah. Apa segala kedian ala tu dah. Ha faedah. Ha dia. Awalan al pertama gitulah calo dah. Ha dia calo dah. Calo ni dah. Ha ni. Satu dia panggil amanah sabar dengan Allah Taala tak silau hilang tu bila dia calo lagi. Bukan baru-baru jadi kata bayun ini dia tak rimo, Dulu tu rimo tidak, tak rimo tu aja lah. Kan? Dia kado, ha, baik. Dia kado tak rimo, takut lagi akan terima apa Wala abadan tak rimo juga pada selama-lamun pada senantiasa kado. Ah, beliau. Ada potong? siap dulu lagi terima nah, Siap dulu bukan dia dengan siap dulu lagi bukan terima kesedaran kematian. Terima tak ada. Dan lagi apa aku tu kami. mana kita boleh ada terima tak ada. Buk ada terima tak ada. Memang. Itulah perbezaan wujud makhluk wujud Allah. Nah, wujud Allah wajib wujud makhluk jahil Ha ada wujud oleh ahli ketahu bila dia pandai secara hakikat. -hak, Ha, dia panggil Allah saja yang ada Yang lain, tak saksa ha, no. Bila berkata-kata hadikat lain tak ada salah pun ha, Tapi seorang hadikat Dia kata, mungkin lain tak ada ha, Al-kaunukulluhu zulmata Makhluk ni benar-benar gelap-belemah Yang ni tak ada japa sahur Yang ni pada hadikat Tak ada Sebab apa? Kalau ia ada hakiki, Allah tak ada dua ha, Yang lain tak ada jari ada, ada majak ya. ha, Sebab apa kata ada majak? Nak boleh tak ada, dulunya tak ada Sebab ada sekarang, 3 tak ada Ni ada lagi, ni cuba tak ada Akal kata tak ada selalu Haa, tu kata-kata-kata Haa, <c pave> ha, lepas kita tak besarlah dengan dia Tudak, lah. ah, kita kata sesak Nah, kita kata sesak lah Dia ni kata-kata salah, oh, dia ni kata-kata Kata-kata, tak ada kita Ah, oh, tu kita tak terhad Dia kata-kata, tak apa-apa mmm tapi tu so, uh, bila orang yang nak kuat pada mazhab tu dia kecek dekat ucin ni ah tak ucin nama dia kita ada ilmu juga kita ada tahu macam tu juga ada ha, apa habis wajd <tik> alil ala wujud bil wujud ta'ala tahana soalan tadi tanya manakah dalil yang mengenai atas kata mesti ada di okay, bagi Allah ah tak Allah tanya ha, jawab dan bermula dalil tak ada pula dalil yang menunjuk kepada wujud bill wujud atah mesti ada lahu bajunya ada mana dalil dalil ialah antakulah agaklah tim dalil pun Ini dalil asli dia balik kalau kita cakap wal jalil al aqrid nah, bukti dalil nak pilih kan? nah, Dalil ah dari nak pilih ya eh, ade anu no, ini dalil asli dari lihat yang contoh ini, sikit lagi ada dawai tu dia ikat. Sila kata orang kerja tiada akar, mereka ikirah. Kalau tak ada akar, apa lagi? Tidak ada akar, kita isi. Tapi ada akar, jadi patuh hendak lihat atau lihat hendak apa? Hendak atau ia berakar? Tapi itu faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, faham, Hei, fikirlah kamu orang yang ada matang. Ha tu, kalau gitu sebab itulah satu dalilnya, dalilnya bahasa fikir tapi nyak dalih akli yang qath'i. Bila kita telah dalam itu lebih kena dalih, bahasa yakin. Pada dalil pun tak jadi. Ha ni dalil apa saya yakinnya. Kalau gitu wa dalilu al-aqliyyul qath'i. Ha nak boleh itu diladik. Makna jaga nak padan, tak ada tak boleh padan. Adalah bahasa akah yang tat'i Atahkah dia menunjuk Atah kata mesti. ada Allah Ta'ala Iyalah Antakula Bahawa maka kata begini Allah Yajibuhtiqarul al alami Istiqar ilaih Allah itu Mesti berkehendak oleh alam ah, Alam itu bukan alam Apa dia alam? Kullu mati wallahi Ha, Ta'ala ada tiap barang yang selain daripada Allah. Semua barang lain daripada Allah kepentingan alam. Ah, ha, wajib oleh berkahana alam, berkahana nilaihi kepadaNya. Ni. Berkahana mana tak lepas daripadaNya. Berkahana mana bahja. Ah, ha, wajib oleh berkahana semua alam nilaihi kepadaNya. Ni. Baca Alaihullah itu, boleh kata Alaihullah di pelitik Ha. wajib oleh kerana semua alam berganak kepadanya kepada Allah dia tu berdasia ya, saba Allah rabbil alam eh nak kaitkan dia ke dengan dalil nak lagi kata di Fatihah Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ha Itu lalu dah puji puji bagi Allah siapa Allah tuan semua alam ha rap mana? ana tuan yang mencipta yang menjadi yang memiliki yang mempunyai yang mendidik yang membelah, yang bersatu masuk masuk rabbi makna dia banyak apa belah-belah makna ha, kalau begitu semua alam tu berkenan masa lepas ha, daripada Allah gitu betul gitu ah ha. kemudian bila begitu wa kullu man wajad apa yang apa ni ni pandai Wahai semua wajah bertikarul alam ini dan tiak-tiak mereka yang wajib oleh berkah semua alam itu kepadaNya kepada man wajib bulu juri maka iaitu lah mang wajah baru yang mati ado. Jadi ya, apabila hmm. susun balan ini dia panggil kiasan manti, dia panggil nikiak manti. Tubik bit natijanya cakap lagi tu susung belah tu Tubik maksudnya begini Yun Tiju ah Yun Tiju, aman lebih natijah dia dia kaulukan amik perkataan tak pula, nah kaulukan perkataan kau macam ni tu tu bit natijah tu bit isi Allahu wajibul wujud dan Allah itu wajib abdul sudah katakan kata kan, tak ni? Allah tu wajib berkandang Kepadanya kulit semua Barang yang lain Yang dikatakan alam Tiap-tiap mereka yang wajib berkandang alam Kepadanya ha, Mereka itu mesti ada tulis Nabi Jawa Allah itu yang mesti ada Habis banyak kataknya Bukit zon ni tak Dalilusura Haa Masa kad zaman Dalekura barangnya telah lulu ya, jago. Min an, ada Min an al alam, min al alam habis tu. Nah, ada kata dulu. Alam itu nya baru dan waktu habis nah, dan tiak tiak yang baru tu. Ya dibukti baru hulu wajib mesti boleh bekahnaknya kepada yang membarukan kepada yang menjadi muhib dan mujideh. Ya, yang baru wajib bekahnak kepada yang ia membarui yang menjadi. Itu dari bagi turuk mana kata turuk Allah ya dibukti baru alam ilah. Tapi perkata alam itu bekahnak kepada Allah, kepada alam itu baru. Jadi itu. Tiap-tiap yang baru... Mesti berkhanaknya kepada yang membarukan. Ha, mesti berkhanak pada yang jadi. Kerana tak terima jadi sendiri. Hmm, jadi, tubik Nabi Alam itu tak dapat juga, Alam itu... Mesti berkhanak kepada yang yang baru. Yang menjadi. Ha, Kalau itu... Siapa yang jadi? Allah. Ha, Allah itu yang wajib berkhanak alam kepadanya. Tiap-tiap mereka yang wajib berkhanak kepadanya itu... Ha, masih asyau. Kata Nabi Jah Allah itu wajibul wujud. Nah. nah. Wa danil kubra. Ya danil kubra. Mana hak katanya Allah itu wajibul wujud? Ah. Annahu bawasanya Allah Taala perlu ketedil laulah yakun Katalah, jika dikala tidak ada ia Allah itu wajib al-wujud, dikala Allah sudah tak, mesti ada. Laka najat izahu, nasjaya adalah ia Allah itu. Yang harusnya, yang harusnya, yang wujib bukan wajib dah. Ia ya harus je lah ada. Oh, bila ia ya harus ada, artinya harus ia ada. Ia ha, harus dua pulak. Tak ha, kalah, laka najat izahu, jat Ha, wajah izal ada, taklim tidak. Atau punlah kan, jahi dah hujan tu, Tak kalau jahui uduk, ayah balun ada. Nah, ha, boleh tak kalau yang harus ada itu maka tak ada. Ah, ha, yang harus ada perimod tak ada itu yang panggil yang baru. Kalau kalau supaya kita turut masuk berhajatlah dia berkenanlah dia Allah. Bila mohon dengan kepada yang membarukan. Sebab apa? Sabah yang baru klik tadi. Wa kullu hadithin yajib iktibaru. Ah ada pun yang lain, wa kullu hadithin la buddalahu min naqlis Ah ha, tu dia. Kemudian bila Allah itu ya harad ya jin pun ke kepada yang menjadinyanya. Maka itu wayab darirumu di tuhu dan berkena oleh yang menjadikannya kan Allah bermaksud. Wayab darirumu di dan berkena oleh yang menjadikannya kan Allah. Jadi ni atas berdua kerja kalau Allah tidak wajib kepada najadariya tidak harus bila dia harus. Dia panggil sih tak ada mak tu agaknya beraja kepada si mana berkena tak lepas. Nah kepada yang menjadikan. Kemudian yang menjadikan Allah itu pun nah, berjanak bila muhdidin ay muhdidin a'fara. Sebabnya nah, yang jadi yang lain. Nah, ini berhajat pada yang jadi. Yang jadi itu pun berhajak juga kepada yang jadi. Apa itu saya ingat? Tafi'i tafsirun. padanya tafsir. Tafsir kan? Irraja'al amru. Jika kembali oleh pekerinjaan. Berjanak tadi. Karena tindak alamruan rubah ayam boleh dikeh. Makau jika kembali oleh pekerjaan Allah, ada dia yang harus tak lepas pada yang menjadi. Nah, maka yang menjadikan Allah pun yang harus ada juga. Nah, tak lepas pada yang menjadi. Nah, yang menjadi. nah, yang menjadi. nah tengok tengok anak. Jika kembali oleh pekerjaan miskinnya itu, apa yang berkhidup? Kalau kembali ini dari awal kepada yang pertama apa yang pertama Allah Allah haa, yang harus ada tak lepas pada yang jadi kita pun nama apa yang jadi Allah nama Khalik apa tu Khalik berfungsi tak lepas pada yang jadi Khalik siapa Khalik Allah Mata kata kata Raja Al Amru ini dari awal kalau klik pada awal klik pada awal tu dua jalan mubaziratkan dengan jalan mubah syara Yang tidak berlapik Lahana tidak berlapik Allah makhari Adanya Tak lepas pada yang jadi Tak boleh Khalid Khalid Adanya Harus Tak lepas pada yang jadi Tak boleh Allah Itu ha, mubah syara Tak ada belapik. Allah tak lepah pada Khalid Khalid Tak lepas pada Allah Ah ha, Dia panggil Tung Ah ha, Dengan jalan mubah syara Yang ni Aubi wasi poti Tak ada mubah Ataupun kembali kepada yang tu itu dengan wakitah Wakitah kita misal tidur lah siapu kan Apa dia? Allah tak lepah pada yang jadi Khalid Khalid tak lepah pada yang jadi Khalid tak lepah pada yang jadi, pada yang jadi. Dekat Al-Bali ha, Dibur, kita buat tidur Allah yang harus ada Bersanak pada yang mengadanya yaitu Al-Khalid Al-Qalik iya harus ada juga, tak lepas pada yang mengadanya, apa dia? Al-Bari. Haa, nah, tiga. Al-Bari iya harus ada juga, tak, tak lepas pada yang mengadanya, Allah. Haa, nah, klik ke awal juga. Klik ke awal tapi wadisah. Ini memang kita tiga ya. lagi. Lepas tu like, lah, nanti lah. Haa, maka ni dia akan nyepuh ni. Haa, pertama kembali kepada iya dengan dalam bahasa Rah. Haa, yang pertama Apabila ha, datang dua pihak dia payah mencor mudham. Ah dia tayang ni lembut pokok limpus. Ana sa'il waja'il amru ila al-awwali raja'an bataratan. Lek kepada jamuan yang ini tidak belapik, tidak tidak belapik dan tidak ada perantaraan. Ha, Allah yang harus ada. Tak lepas pada yang mengada, iaitu Al-Khalib menghadapkan Allah. Nah, Khalib pun yang harus ada. Tak lepas pada yang mengada, siapa Allah. Nah, Tak ada pelan lah. Nah, tu apa panggil, Daur, Taurat. Kamal dia, hak-hak yang dengan wasisah dalam mana? Nah, Lagi. Allah yang harus ada. Tak lepas pada yang mengada, Al-Khalib mengada, Allah. Allah. Khalid pun yang harum ada, tak lepah pada yang mengadu Dia juga al-bari mengadakan al-khalid Al-bari pun yang harum ada, tak lepah pada yang mengadu Kenapa? Allah mengadu al-bari ah, Jadi, dia yang banyak wafi Allah Allah kena mengadu oleh Khalid Khalid kena mengadu oleh al-bari Al-bari kena mengadu oleh Allah Haa, ah, hati-hati Mereka banyak jauh, mudmar Ketika misah, kita pijam, kita pijam, kita pijam Kenapa, kita lagi pijam, Tidak ada lagi jawab ini. Ba'in raja'al amru ilal awwali. Raja'a mubacarakan awdu. Wakita'ah tu. Hah? Sa'in begitu? Fadjawru. Gede lah. Fawadjawru. Maka tu saya panggil Daud. Daraya Duru Dauran. Fadjawru. Kita cek-ciek dari Melayu. Maka tu. Tuh. Nah. Fadjawru tu panggil jauh, nah, jauh lagi tu. Nah, kembali puji ayat pada yang sama nah, itu Allah panggil Daud Faddauru Yaitu sahwa Daud Maksud iaitu Rujung al-amr ilai Allah itu Daud Sebab apa yang panggil Daud? Nah, sekarang mengatakan Allah Li'anahu daral amru Waraja'a ila mubidih Apa itu panggil Daud? Tidak mengatakan Daud itu maknanya berkeliling, berpusing, berpuntar Itu maknanya Daud pada Allah tidak? Lah. Dara yaduru dauran Berkeliling balik Haa, tak keliling Allah yang harus ada Tak lepas pada yang mengada Yang mengada Allah Al-Khalid al Khalik al tu yang harus ada Tak lepas pada yang mengada Kalau ha -ha -ha kita nak pergi hak-hak-hak kita Iaitu Al-Bari yang mengada ha, al Khalid Haa, Al-Khalid Al-Bari juga yang harus ada Tak lepas pada yang mengada Keliling balik kepada Allah Haa, daur Daud namanya Itu rupa yea Daud Dia panggil Jadi kalau Allah Ketak wajib adal Ni Duk kaya lah Ni dia kaya-kaya kok pidam Betul ni Bukan mata-mata Dali Dali adal tu Dali wajib adal Kalau tak wajib adal Ialah yang harus anda. Haa Dia panggil Dia kaya-kaya juga Kaya-kaya juga Kepak pidam Sebenarnya Kaya-kaya dia Dia kaya-kaya Kita tarik juga Hmm eh uh, wujud benarnya ke macam mana ketika uh, Allah ni ada ha uh, kalau Allah itu uh, tidak ada nah kalau Allah ta tu tak ada ni nah, tak ada hak dale ni ha uh, dia kosong anda ni tak boleh ada mmm kata ada Allah tu ialah alam ini apa jangan kata eh uh, kata Tuhan ada tu, tu alam ini Kerana uh, Kerana uh, nah kerano alam ini yang baru nanti sekejap pihak-pihak yang baru tak lepas daripada yang mengada apa kata mesti ada ada dua yang, yang mengada kat alat dua ke Allah ha. itu dali bagi adal mesti ada dua kat tu ya bahawa yang mengada tu seriakah baru jadi kong ni seriakah baru seriakah tu bagi kong waju ni tapi sini cara ni dia beri ha. tak apalah terdua kita terdua kita Ah, ha, tu satu-satu ilmu kita nak nak, nak mahal dalam taktil area tu Supaya saya jangan ni, bila dia bahak, dia dan mari putar beli karihan Kita nak apa dia ni, nak ketahir nak ni Kalau dikaitis, kita lalu tu tak tahir Dengan ujian Haa, ujian, kalau kakak, kemikiran manusia ni, dia macam-macam Banyak ragas, kemikiran manusia, gotok dia nak mikir tak nak Haa fikir buat ni, kadang-kadang fikir -kadang dia, fikir dia, fikir luar, tapi luar tak sepat-sepat tu, aku duduk luar Haa, tu so, ni nak aku fikir dia, kalau tak Jangan jangkak tu, kubur dengan Allah tak nak Fikir luar, jangan kaji alat jangan dikira, dalam patak laut, menurut, tak lang, ikat saya, kibat saya, tak lah Dan ni duduk ikir, duduk kaji, tak saya coba, saya coba, ni duduk kaji, haa, dah nampak tu Bapa boleh baca satu-satu, so -so, boleh saksi satu-satu. Tidak ada saksi untuk dia. Tapi bila bapa-bapa tu, kau tak ada. Haa, nanti dia. Aferat tak ada. Haa, yang lain-lain. Ini tu, saya kata. Nanti kata-kata yang kita dah. Yang kata, oh, stop. Mata-mata. Dah. Ya, wahyu daripada Allah. ilham daripada Allah. Taufik daripada Allah. Taufik kan, Nah, ha, Allah. Tufik. kita nak berhadap telinga fikirnya ni. Ketena hak-hak ilmu ugama amai kita pakai keluah ada resnah mawi kita belapangkan dada smai kita luahkan pengalaman kita smai kita luahkan ilmu dan setiap ilmu kita ah bawa kasih damai iyo ada dakwo juga jadi tak pancak bajak oi hebat dinak he tak lupa toohon nak sapa pokok juga ah bo masuk ayak go banggo banggo gak ke jalan ke jalan luber dah Haa, jadi dia, mari kita remunkan ha, ha, Mari kita kembali, fikir semula Haa, tak ada mari kita remunkan Makin-makin lah, ha, dia panggil nak sedap berkecek Nak sedap berkecek, nak terus-terus, jadi sedak berkecek, sedak ni ha, nak baik, hak tu-hak tu je, tak ada nafiran Kita pun kena dua karena tu, kerana balarah Balarah ni satu menda yang mengupakan hikmah kalau kita nak menaikkan. Nah, perhatian depan ni. Nak menarik ke perhatian, kita kena gunakan gaya-gaya dia. Sebab gaya, ah, kalau baca sebab tak kena cara dia. Ah, gaya dia begitu juga tak kena cara dia. Haa, maka itu satu gaya tu itu adalah satu lah khas. Nak juga. Ha, nah. Tapi semua tu keluar daripada ilmu dia merupakan nur, aham perhatian. Ah, baik. Maka bila kita nak tengok susun dia ni dia pergi asalnya dia sejarah, jalan-jalan wujud. Tapi di terikir dah dengan kita. Haa, terikir dah dengan kita. Kalau kita nak sejarah, semata mata wujud, kata ha, kita kata tak ni. kita pergi Tuhan ada. Kita ada Tuhan. Namanya Allah. Haa, nah, kalau begitu, apakah nalil yang menunjukkan jalan-jalan Tuhan? Nalil yang ialah alam ini. Apakah jalannya yang alam tu menunjuk ada ngatuh Tuhan? Ah, ha, kerana alam alamnya baru. Hanya di Kerana alam sini baru. Awak okay, tanya pula. tahu mana kata alam baru. Ah, ha, tahu kerana ada tanda-tanda baru. Apa dia? Berubah. Apa tanda baru? Berubah. Okay, mana berubah? Tengok jalur-jalur, jalur dia yang besar, cale kecil, yang Ha, itu berubah. Tu, tu tanda kata baru. Makalah itu, toh alamnya baru. Ia ia yang baru tak lepas daripada yang membaruinya. Nah, ia ia yang baru ada tak lepas daripada yang mengadanya. Kata kata Tuhan, tuh lagi kata mesti ada tuhan kita tak bermuat kita ini ada sendiri nyaw. Nah tu ada begitu-begitu. Dia pengen dalil qat'i. Pas cuba tengok ayat-ayat Al-Quran yang kelik. Ayat ada am ku li ku min zahiril Adakah mereka dijadikan daripada tiada sebab sesuatu? Tak ada-ada dos gitu. Seharanya. Dia tanya Siti, faham encik? Adakah mereka dijadikan sendiri dengan tidak ada sebab? Jawabnya tak. Tak timu. Anhumul <Susuk> Khalifu Mereka sendiri buah diri mereka Kita dulu tak ada Tak ada, tak ada, tak ada Lani ada Siapa we ada? Kita sendiri Mana boleh kita tak ada Kita buah buat kita Tak umur kedua Ni tu hasar ni orang nak lihat tu Itu panggil jalan nak klik Iskipham inka Maknanya ada dengan tidak ada sebab tak umur Karena kita dulu tak ada Nak ada mesti ada sebab Akhirnya panggil Puh, ya puh, minvai rezaik Saya kata ada adakah begitu? Tak jawab Anhumul khaliqun Kau mereka sendiri buat diri mereka Kita tak ada, pas kita buat orang itu ada kita, kita buat kita mana kita, kita tak ada Ha, kedua tak ada Habis datang semua, kekayaan kita ada, ada Quran Tentu ada sebab Sebab Allah mengaja Habis itu sebab muslim ada Tuhan Haa, hmm, maksudnya ayat nakli Dalim nakli Lepas tu, tu hanya hikayat pula Kua-kua kuak, rasul Wa qalas rusuluhum ...telah berkata oleh buah-buah ratul mereka itu. Tahu janganlah. Mata Ibrahim, kata ke dia. Mata ni, kata ke dia. Mata muta, kata ke dia. Mereka katakan, Adakah pada Allah itu cap? Mudah-udah itu tentang Allah. Ada, tak ada. Itu jawabnya. Tak ada, cap. Tak ada, cap. Tak ada, cap. Tak ada, cap. Tak ada. Itu dari nanti. Jadi buah-buah ratul tak ada buah-ucap kisulah dalil dalam al-Quran menuju ada ya Allah kita fikir mesti ada tak mungkin kebalik tak ada minat ah tapi dia tanya dalil wujud ada pokok kecek di sini selepas pada kita yakinlah kata Tuhan ada dengan dalil kesudah tadi ah lalu tanya ada Tuhan baik Tuhan ada ah jadi yok berbahu ah tu bagi pada Allah itu dia bila Allah sedia tu kata wajib ada wajib ada dah dia baru dikodali tak kalau tak wajib adanya nasih harus adanya baru lah ada ha bila baru ada Tuhan ha tak fah pada yaum bahru yang jadi hati kita paya ha, tasiru binna kuntun waya tasiru man bihu idan kunti ah ni sudah bersalut dengan dalil cinta ah tu quello yang penamun ah dekat macam-macam dalil juga ah dia setiap dengan dalil juga Ha, baik, kali itu Bila Allah itu yang harus ada Berkhanak kepada yang menghadap Dan yang menghadap itu pun harus ada juga Berkhanak kepada yang menghadap Al-Fah pilih silik-silik Jika kembali kejadian berkhanak Terkali kepada yang pertama yang Menjalani pernah Tidak ada pertantaraan Yang dikatakan ke-daw musyarah Ataupun dengan waqifah Yang dikatakan ke-daw Kedua-dua itu panggil-daw Sebab apa panggil-daw Bn namun seolah tidak mula mula bagi waktu maksud Ah, sebab aku apa nyeduk? Ah, wainna makanarujuk ulamri. Ah, ataupun ah kita nak lihat yang wainna majd sama agar rujuk bid'auli. Bn ah, jadi kita mula waktu maksud Kalau macam ni, kita lihat di halamannya lima puluh lima ribu. Jadi eh, wa inna ma kana al-wujuu'u maqtuu bi-sama'i al kembali yang tersebut dipanggilkan jaw itu sebab apa li'annahu daral ambi terana bahasanya pulih ber petrijan itu wa raja'a bi al-kumbaliya ah perjalanan itu ila mab di itu uh, ataupun ila mabda' -lah. uh, boleh ya uh, malak pula pada mabda' -lah. Makluk kepada permulaannya, sabak ya kliq kepada permulaan. Mabda kepada si mohd dar sini. Sila mabda ini, Kena kembali kepada permulaan. Anak apa macam juga? Kena kembali kepada tempat mula. Mana kata kembali kepada tempat mula? Allah tu baru, tak lepas pada yang jadi kali. Kole. Kali itu baru, tak lepas pada yang jadi sabuk. Allah kliq mabda. Abis. Sayang dek apa yang kata aku lagi peringat? Bagi hmm, ha, Pak Ayah tak saya ngaji Haa Bila Pak Ayah tual, ha, Allah, Pak Ayah tak saya ngaji Haa Semoga Allah taala ala Allah yang membuka kan Allah yang memberi uci Kita hanya usaha Haa tak jauh Wa inta taba'atil ba'da waqidid Ila ma'la niha'ya ta'alahu Ha'ni pandi Fatsat al-sulihah lah semua payah ah dari kat boleh deh